До ущелине Сергій виходив навпомоцький, аби не виказати себе, якщо спізниться. Але тут усе було спокійно. Увімкнувши ліхтар і вхопивши жилку рукою, Сергій рішуче потягнув до себе кінець, спрямований у бік серця диявола. Волосінь пружинила, і не витягалася. Далеченько він відійшов від місця, де її перетяв тоді вперше, потягнувши сильніше. Він відчув, що вона тріснула. Тільки б устигнути. На виході з ущелини вони побачать перетяту жилку і добре подумають перед тим, як стріляти у нього або Валерія. Ось так. Коли жилкою було покінчено, він видріпався на виступ і застиг там. Триматися наверху виявилося вкрай незручно. Коліно, яке начебто розробилося довгою безперервною ходою, знову заскиміло. Скільки їх чекати, якщо коліно заклякне, Скочити з двометрової висоти буде нелегко. Минуло хвилин десять, і по стінах нарешті заблимало. Вони доходили до ущелини, напевне зараз зупинилися на тому боці і готуються до переходу. Не чути нічого, все гасять стіни. Ліхтарів не видно також. Сергій дозволив собі останні рухи, аби вмоститися зручніше, і замер. Під час переходу його не побачать. Він їх також. Він бачитиме їх ззаду, коли вони по одному проходитимуть під нависаючою брилою. На все про все – у нього буде кілька секунд. Якщо він ними не скористається, що ж, тепер шкодувати пізно. Спалахи стали чіткішими і почулися голоси. Здається, це Гайдукевич. Помалу, не жени. Ідемо повільно. Це адресувалося явно Валерію. Ну, ось. Зараз серце калатало десь аж у горлі. Ціна цієї сутички була надзвичайно високою. Прохід під брилою освітився, і рух, здавалося, припинився. Все правильно. Валерій переліз і сидить, чекаючи, поки Гайдукевич. Закінчить переправлятися і підведеться. Коли він витягне зброю, чи зробив це вже? Тализін з'явився зненацька, чомусь дуже тихо. Сергій мимоволі здригнувся. Він рухався повільно, освітлений тим, хто йшов позаду. Провис мотозок. О, господи. За Тализіном. Зв'язана з ним мотузком, ішла Юлія. Сергій розгубився. Чому? Чому вони помінялися? Юлія пропливла під брилою, тримаючи пістолет на поготові. Все, пізно. Він втратив час. Хто ж з'явиться далі? Широка спина у плямистій курці. Гайдукевич. Руки його вільні, де зброя. Третій повинен бути ще надущелиною. ущелиною. здоровою ногою від виступу, Сергій скочив на нього руками вперед, наче дика кішка. Енергії стрибка вистачило, щоб повалити Гайдукевича на протилежну стіну. Уся його дебела фігура – гучно ляснула об кам'яну стіну і, ковзнувши по ній, завалилися на землю. Попереду скрикнула Юлія. Відштовхнувшись від тіла суперника зупиненого стіною печери, Сергій упав, так і не зумівши захистити хворе коліно від удару об підлогу. Відразу ж ногу Пронизав жахливий біль, а Гайдукевич уже підводився, ставши на одне коліно і пірнувши рукою під пахву. Ну ось, що робилося позаду, оцінювати не було коли. Пістолет у руці Гайдукевича саме злітав до гори, а сам він майже стояв, коли Сергій, ще не звівшись на ноги, викинувши праву вперед, поїхав по гладкому камінню повз нього так, наче намірявся заїхати аж під Юлю з Талидзіним. Це був відпрацьований до автоматизму прийом, один з його коронних, тому, напевно, бос так і не збагнув, як саме хлопець пірнув ногами вперед під його руку. Але ж до Юлії він не доїхав, вчепившись правою рукою за чобіт Гайдукевича, смикнувши його ноги назад, а лівою вдаривши його під коліна. Той лише вимахнув руками, хлипаючись до лілиць на каміння і вдаряючи по ньому пістолетом з металічним звуком. Від удару пролунав постріл, і пістолет полетів, перекидаючись до приви. А за мить Сергій був на ньому зверху. Краєм ока він побачив світло на касці того, хто ще сидів над ущеленою і наче не рухався. Удар, який Сергій спрямував кудись між жовтою каскою та коміром куртки не вдався, і тут ззаду пролунав постріл. Втягнувши голову в плечі, Він одним ривком перекотився до протилежної стіни, Натягуючи на себе Гайдукевича і закриваючись ним. Та суперник був надто потужним, До того ж він встиг оттяматися від несподіванки І вдарив Сергія ліктем. Удар відкинув його назад, а Гайдукевич зазнову підводився. Сергій озирнувся на ущелину. Олег енергійно рухався в той бік, звідки прийшов. У руках у Гайдукевича тепер не було нічого. Вони стояли один навпроти одного, готові до сутички, зігнувшись і напружинившись. За його спиною, Сергій побачив Юлію що притисла Валерія до стіни, приставивши до нього пістолет. Важко сказати, коли Гайдукевич упізнав його, щойно чи під час нападу. На якусь мить усі застигли. Сергій вагався, який шлях обрати. Зараз, принаймні, він був затолений широким тілом суперника у вузькому проході, що не давало Юлії можливості вистрілити в друге.